Kro-kro. Ah, ez hau ezte hori. Ez hori hori. Hau krokronik ahe bata. Ja. Hortzum krokrodek. Krokro egal egal egal. Krokro bai. Hori ba. Sente eusko barkaiz gaur hemen. Bueno, gaur jende... jende importanti torri. Eh? Gaur... gaur... gaur antxoka torriek. Arkeologua. Arantzadikua. Eta... Ekinje... eta... Intza torri txuge bai. Magoek... voluntai joezera torriak. Eta... Bueno, Haur, nolako zaio ertetzen gorko hau. Interesantia zatorrek. Haur handi ba. egin lotuta, eta aktualia dira. Hemen normali neotegea beste bi historiorekin, baina proto-historia etzai eberesik <laughs> interesatzen. Papelik ez badago bah. Horria, suposizioa dira eta hola. Hordun, e, gaur e, arkeologo eta... Zue zertxeat egintza eta... Arkeologoa arkeologo ba baita dira. Ikasten eizazte. Ah. Arkeologo ikastazerde, historiako fakultatean espesialitate mat, olako zorba hito? Ia, ezin, granada. Eh. Granadako universitatean eh, arkeologia graduaz egon, eta araguin egon. Ondo, ondo. Usna egin, nika arkeologiak gradu izabue nika? Gutsi dago, Espaini maian 2 eh, fakultateke emateute gradua, Bartzelona, Madri... Madrid, Sevilla eh, eta Jaen, Jaen. Bai. Eta gero okay. Granadan. Ondo? Da, bixoa zabete, Granadan. Bai, bai. Da, han ezagutu zate? Hemen. <risa> <A>, Hemen ezagutu gara. <risa> osea, bi euskaldun. Granadan, <risa> arkeologea egizten, <risa> <risa> da, askoikin ezagutu zate. <risa> <risa> ondo? Ondo, ondo, <risa> ondo. Ba, gaur atoreka, muñon duat ja. Zatedeu tartimein eurtene otortzate bimila eta ameikatiko es? Lanneak ikieno no proiektu. Nola dixo Munondi, nola zizan asuntua. Eh? Ba, begirauiko bideetatik hasi zen Munondikoa. Bada Munondi bera topatu zen momentuan eh, alako ikerketa proiektu baten barruan izan zen. Zer eh? urtetan orkitu zen? Eh, eta laro gaita amaboz. Amaboz. Mm -hmm. Lenbizikomiak eta baino katak laro gaita mazazpian egin ziren lenbizikoak. Mm -hmm. e, proiektua berez, momentu horretan indarren zeuena, bazen ba, gipuzkoan bertan, burdinaroko astarnategiak, herriarrezituak, bilatzeko proiektua. Aurretik basekarren alako urtetako lana. Hmm... Mm pare bat marka da edo piskatxo lenau zenbait ikertzaiek ba, bueno, ikusi zuten nola Gipuzkoan bertan ikerkuncha malla horretan edo historiaren garaio horretan utxu nebaziagoela esta Burdinaroa apenas ez alasagutzen barandiarenik 70ko hamarkadan industen ibili zen intzur intzur herria resitua herri, herri, momentu horretan Gipuzkoan ezaguz, ezagutzen zen bakarra zen Eta hortik abiatuta zatez, bueno, gipuzkoan eko da da, zehozer gehiagoen behar. Baina horrek eskatzen du alako programazio bat eta ikerketa lerro bat, ezta? Eta, bueno, Carlos Oletxea, Zabier Peñalber, eta momentu horretan bildu ziren, intarrak bildu zituzten, eta lan horri ekin zioten. Intzur berriu induzi zen, eta urtero-urtero ban miagetak egiten ziren. Toki desberdinak topatzeko. Munam diren kasuan, ba, bueno, eurekin lanian zeuden, ba, bestein bat arkeologo be, parte hartu zuten, eta besteak beste, ba, Sonia San Jose. Gero, ba, proiektuari, hori, bultza eman ziona, edo proiektua gortuztu zuena gero zehau, ezta? Momentu horretan, ba, beste proiektu horren barruan ari zen. Munam diren, ikusi zuten, ba, nolaita esan da, ba, potentxalandiko astar nategia zela, erri arrezitua, Eta ikergeta probitu bere behar zuena. Baina nola lortzea bat ez horreango zen gozen, ima hortan, oin zoil ikusten, oin kalbo ikusten dut, baina oso bate hori pinuzko zitioan gozan da, nola ikusten hori ba. Horre herriar zitu badago. E, baina, neuk amaik aldetan egin izan dut prospezia. Eta ez da batean raza. Azkotan, ninten duzun izaten da, e, tontorres tontor joan, guztia karakatu. Baina horretan konkretuki ikusi zen, E, erri arrezitoa inguratzen duen Arresia momentu horretan koska bat ikusten zen, eko txahondia. Eta e, koska hori ezen nolaitu esan da ezen mendibide bat. Horre zeukani bilbidea fijatzen balinbazarete horizontalean dago. Mm -hmm. Ez dio jarraitzen alako pinudiekin lotutako ba, alako logika bati, ezta? Ba, pinudietan landatzeko, ateatzeko zeraiteko ba, beharri zanen bati, ezta? berez ez da bide bat. Orduan, momentu horretan ez eta pinuduz gozita egon, beratxan zenu, hemen, terrasatxo baten modukoa dago baina izugarri luzea da, handia da, ez diologika bat ijarraitzen, ez da? Ez da abandonaturiko bide bat, askotan ikus dezakegu, zasi egin da dauela edo, ez haundiagoa da eta beste egitura badauka. Eta horrekin batera irea ikusi zen, bueno, Toki, konkretu batzuetan balako berezitasun batzu zituela. Har sarbide zegoeneko tokian erorki multsoa zegoen hori ren nahiko arraroa zen, oso luzea zen eta gutxieneko horrekin da ez egon jakiterik herri bat zegoenik. Horrekin gutxien ez ez baina nahikoa bat zegoen bueno, kata batzuk egiteko eta konprobatzeko eta egin zen eh? kata batzuk egin ziren eta, bueno, pues, bete-betean asmatu zuten. Bai. Beste batzuetan, ez, miak egiten dugunean, kasurik aginetan ez dugu asmatzen. Eh? Baina horretan, bai, alatu batzen dira gauzak, ez? Eh? Gipuzkoan uste tamar bakarri da, ez? Zerri aurkitutakoak bintzat, ez? Katalogoan ditu da, gaur egun uste dut, uste dut, uste dut amala uren bat direla. E... A Amar baino belli bai, e, ustot azkenengoa urteko errolda da ustu 14ren bat badiela. Herriarresituak, garai berdinekoak. Bai, aige itziteen eh, egon zentsu orokorrean burdinarokoak. Hori da. Gipuzkoako gileenak bigarren burdinarokoak dira. Cristo. Lehenengo burdinaroa apenas ez da ezagutzen. Horri egin zitien Kristo horretik 500 bat urte ez da? Begira, eh, orokorrean kronologia orokorrean. Burdinara hemenazten da, Kristoa horreko bederatxigarren mendearen bukaeran, sortxigarrenaren hasieran geliago, eta erromatarkuntxarekin bukatzen da. Klar, mendeazko dira. Eta horre ere, alako banaketa bat egiten dugu. Nola baite zan da, ba, erregistro registro arkeologikoak argi esaten dizu, bigarain nagusi daudela, lehenengo burdinaroa eta bigarrena. Bataren eta bestearen arteko bereizketa, mm, kesto horreko laugarren mendearen azieran edo ematen da. Beti ere pentsatu behar duzue, ez direla alako ibilbide historiko batean ematen diren apurketa zehatzak. Zenbaik azutan transizio garaiak dira. Orduan, azken brontxe garaitik, lehenengo burdinarora ez dago apurketa bat. Bada, transizio bat. Pizkanaka aldatuz duan gizarte bat. Beste zenbait kasutan, aldaketa horiek oso ondo markatuta daude eta oso epela burrean ematen dira. Eta la esaterako bad burdinaroaren bukaera, erromatarkuntzarekin ematen da. Hor, mostu eiten da eta beste garai desberdin bat azten da. Hor bai, argita garbi. Horren barruan, mende asko direlako askotan geukere bad bereizketak egiten ditugu. Zan edo, toso ibilbide luzea da denboran. Fase dezberdinak daude, edo, edo bere izgarriak, ez da? E, Zematektareazka, gutxurea? Zei e, ektaria, baino, pizkatzo gehiago, zei ektaria. Kastro mm -hmm. bat eta zai gaitziten, ez? Mm -hmm. Bai, baino, kasuanetan, gipuzkoan beti ere kontuan izan, guk deitzen diegula, burdinaroko herria resituak. Kastro e, itxaberez, automatikoki lotzen delako, Asturiasen eta Galizian ematen den burdinarako mundu horrekin. Horre ere, guk kontuan hartu behar dugu, nahez eta zenbait desaugarri komunian izan, ez direla berdin-berdinak. Gure erregistro arkeologikoa, hau da guk astarnategi batean ikusten duguna, adies, Pirinio tatik. Kantabriako mende edo agian Asturiaseko lenbiziko baiara horietaraino hori nolabait ba, mundu bat da. Beti ere kantauriari izuri aldean, ez da? Aztarrenategiak orokorrean gutxiago izaten dira, askotan pizkata handiagoak izaten dira, eta euren egitura ere ba, pizkat desberdina izaten da. Guzti jarretzen dute izaten nerriarrezituak. Baina askotan gertatzen zaigu hor nolabaiteko muga kultura baltagoela. Erregistro arkeologikoan abaritzen da. Asturiasen sartu, Eta Galiziaraino beste zera batagoela. E, Galizian ezaterako, ezagutzen diren kastroen e, kopurua nik uste dut aiek behe ez dakitea lau zondo. Batxuek, aipatxe nituzte, lau mila. Eta beste batxuetan saspi mila. Seguruenik gehiago izango direla. Kontuan izan, Galizian bertan, lau mila, pos mila. Beraz horrek ez du, ara Galizia juten baldinbazarete inoiz, ikusiko duzue horien e, ezagarreak desberdinat direla batetik txikiagoak dira, ugariagoak eta baita denboran luzeagoak. Erromatar garaian ere sortu egiten direlako zenbait eta mantendu denboran. Beraz, horrez egatik hori, izketa Bertan daukagun historia doa registro arkeologiko hori ez nahazteko bestearekin automatikoki. Hauda, gauza bakoitza bere testu inguruan ulortu behar da. <hum> Badaki gutxura era zema turte irauntzun kastro horrekor herria herrezitu horrekor zehazki da, datasi horik zaharrena lortu duguna izan da e, gutxi horak laugarren mendearen hasieratik, karbono hama laugarren batez bestekoarekin agian izan liteke bosgarren mendearen bukaera laugarrenaren hasiera eta erromatarkuntzarik ez dago hau da, bukaerarako data hori Finkoa ez daukagu, baino erromatarkuntzarik ez dago. Tagitxigora bera, ba, gutxienez, suposa daiteke, Kristorreko lehenengo mendiaren erdialderaino, bukaeraraino, eldulitekela, bueno, ezin zehaztu. Hortik aurrera ez, erromatarkuntza dago fijo, eta hortik aurrera ez. Berdina gertatzea beste kastruakin, inguruko beste kastruakin, bazaganikoak inda, garai berdina, okupatze due. Ba, bueno, eh, esateako, eh, basa gainean erregistroak ere esaten du, eh, garatu egiten dela, sortu eta garatu egiten dela, bigarren burdinaroa. Bigarren burdinaro oso hartzen du. Gero ya, hortik abiatuta, eh, nik ez dakitoz ondo, hor saber zuzenean komentatu beharko liguke hori, hmm. ezta? Nikuste garaiaren aldaketaraino edo gutxienez heltzen da la. Nikuste datazioa badituela zentsu horretan. Da ez dakigunntzako munduko basagain. Eh basagain, a no eta ndago. Ah, vale. A no eta ndago. Todos basagainen, bueno, se mbaiz gausa oso bitxiagartu dira. Horien guztien artean eh, zera alako beirazko eskumunturreko baten satitxo bat agertu zen. Eh, kontuz, a ber, ez da beira-beira. askotan horri esaten zailo pasta bitrea. Ez da justo material bera, oso antxerakoa da, baina ez da gauza bera. Eta lepoaleak ere agertu izan dira material berekoak. Baina, bueno, nahiko, nahiko pieza bitxia da. Kuriouso da ikusteko, baina hori baino garrantzitsua da ematen duen informazioagatik. Uh -huh. Horietakoak beste toki askotan ikus daitezke, Gipuzkoan ez. Uh -huh. Nafarroan ikus daitezke. Peñalverri berak jarditatu izan ditu Nafarroko beste zenbait. Baina garrantzitsuena da hori, horrek ematen duen informazioa. Eta munduira vueltauta, e, bertako bizindiren egundin fase guztiekin e, bertako bizitza nolakoa den e, ideiari badaukagu o Zerbait, aizatea faseska 2000 ameikatik uste dut aduela iruazteko egunaldi hau egez? Eh, ekinaldi bako itxaren luzera aldatu behar izan dugu denboran. Aziren izan haizan zen. Iruazte uste dut, baina bai. bai. O, orain, iruaztetako badira. Haurrekontuara ah, vale. bueno, sotxo kontu. bat besterik ez da. Nola baita esan da, ez da. Horda murru zu behar izan genuen. Hordut ikona. Eguneroko bizitzari buruz, bueno, Etxe Bizitxen Astarnak baditugu. Beraz, hor gutxienez badakigu bizi-bizi egiten zirela. baino nola bete santaba bizitxeko moduaneko berezitzua da, dauda. Astarnategiaren sati bat utzik dago, bestea okupaturik. Nola? Hor Astarnategiaren sati bat den akaditzer ematen du utzik dagoela eta bestea okupaturik. Klaro, kontua da. Askotan herri herresitu bat imaginatzen dugunean, burua datorzkigun ereduo horiek izaten dira esaterako bostekin hor numantzian edo sera alako astarnategietan opidu erraldoietan agartzen diren edo lahoian bertan ikusten ditugun eredu horiek. Eta nik uste bertan bertan daukagun eredua pizkat desberdina dela. Hau da. Munautiberat betetzen duen funtzioa desberdina da. Etxe bizitzak egon badaude, Bertan, bizi izan sireneko zantzuak badaude, hori egia estatuta dago, baina, aldiberean, baiar hauen e, bizi modua, populazioa tolatzeko modua pizka desberdinada. Zimak jende, pentsatzen da bizi zela gara hartan, ingur urta? Ba, begira, urtero, urtero, urtero, gauza bera galdetzen diate. Eta benetan oso galdera ona dela, eh? Ez, esan edut, benetan irutzen zaitu oso galdera hona. Guzt... Ez jakinin galderak, oza, eh, ez dago. Eh, ez, bizitaldi guztietan hori galdetzen digute, eta nubete ez atendiet. Benetan, ez ue, bete asmatu duzu hori galdetut, eta ze, nubere jakin nahi nuke. Eta erantzuna da, ez dakit, zergatik. Baina herrian tolatu dago gado ez, arrezzi bat iteue, bai. merkataritza dago, ho, e, horrekin nahi duzen, ez tia lamar bizi, ougei bizi. Ez. Bai, baino begira, batetik. Kopuru zehatxa, orain bertan, ezin dugu jakin. Zergatik, densidadea ez dakigulako. Hau da, nik ez dakit benetan zenbat etxe dagoen. Eta kontuan izan behar da, zen eta 6 hektaria izan, normalian gotorleku baten barruan, densidadea handiagoa dela. Hau da, jende gehiago bizi dela, toki tokitxikiagoan. Zenbat biziko ziren, eundaka. Hori bai, populazioaren antolamendua desberdinada da. Hau da, e, baiar honetan komunidade bat bizida. Nola dakegu? Muno handi hor dago. Ezin da eraik eta ezin da mantendu eta ezin da bizirik e, iraun hori bezalako gotorleku bat sei hektaria dituena, bosteun metro baino lusagoko arrezibat daukana, ezin da urterik urte mantendu, horren ondo antolatutako entolatutako komunidade bat espaldin badago. Baina karo, zegartatzen da? Begira, Hau askotan bazerritarren normalian no osundu dute, eh? Bizitan etortzen saizkidanean, noe bete esaten diet. A ber, begira. Zenolakoak dira inguruan ditugun lurra hauek. Takau, ez de behiratzen dut, eta pobrea dira. Jakina, ezke hori da arazoa. Hau da, horrek ez duzertan esan jende horrek gozeri pasatzen zueni. Horrek esan nahi duena da. Benetan baiara augustia ustia izateko kontrolpean izateko komunidadea sakaba naturit bizibiari izan zela. Nola Bagaur egun, baserria sakaban aturidau moduan. Horiek, eredu logiko bati ijarretzen diotelako. da. E, Berrio esaten dizot, baserritarri galdetzen badi ezue logika berea la harrapatzen dute. Ze lurri behiratzen dietet, eta ez begira eske, hemen ereiteko, zela e, jakegiteko, ustiatzeko, lurra buk ez dia horren emankorrak, beraz. Gure ekonomia beste modu bateran antolatu behar dugu. Honenak diren lurrak, oiko bizitza tradizionalean, eh? ez gaur eguneko bizitzaan. egiten zuten? Garia, hartoa, txikia edo horrelakoak landatzen zituzten. Beste lur batzu gortatzen zituzten zelaietarako. Euren ekonomiaren zati edo atal garrantzitsu bat animalia zirelako. Behak jakina, hor, idia, bueno, zer zen, no? E, Auntzak, ardiak. Horre guztiak lur asko behar du eta sakabanaturik. Arrezitik kanpora. Horre da. Komunidadearen gehiena, seguruenik, arrezitik kanpo biziko zela. Beno ze da, gara direla. Horregatik bizidira arrezibaten atxean. Horregatik ere du estandarra bada gotorlekua. Arrazoak dato zenean, komunidadea hor dago. Eta komunidade guztia kanpo. Ara joaten da, etan babesten da. Eta guztiak elkarrekin, eh? komunidadea babesten dute. Komunidadea ez da gauza abstractoa. Komunidadea dira familiak. Familia zabalak? Anaia, seme alabak, emastea, zenarra, burazoak. Oza, sea, tribu bat esako gero Ez. Eh, bai eta espanak, kontuz. E, tribu esaten dugunean, askotan, bestelako eredu batean ari garelako pentsatzen. Eta gizarte hauen antolakuntza, nola baita esan da garatuago dago vale. bestelako instituzioak dituzte ez dira orzak abanatu dauden bazati batzuk, ez pentsatu ere askoza santolatuago daude baina komunidade izaera hori oraindik ere badago baina ez da arresi bat, jauntxo bat babesteko bakarrik ez, ez. begira, eh, fijatu zaitezte askoitin bertain antramariren eguna datorrenean segertatzen da Herri guztia, polito jantzen dela, arropari politenak dituela, inguruko baserriko jende guztia igandeko jantxeak hartzen dituela, geizten da herrira, eta guztien artean, jai egiten dute, ospatu, paskaldu, eta mesatara joan. Komunidade guztiek, komunidadeak lotxeko herrituak eta mm, formak dituzte. horietako bat, adibiz hori da. Merkatu egiten denean, ingurutako baserriekoko, eh, ez dakit, baserritar baten txas, zinda referentea, Errico Plasarra Joan. Bertan saltzen ditu produktuak. Baina komunitatea guztiak dira. Ez da bakarrik kalean bizi dena. Baserritarra ere bada, guztiak dira askotikoak. Bai, bai. Ze astarnake illa izan dituk Xalintxo, adibidez, eh Altamiran, eh, ez harresituak ez tetuzte izango zianik, baino inguruko bizilagunak, ez? Eh Txalintxo ere astarren topatu ziren, baina ezin izan ziren definitu azkenean. Gutxier ez badakigu astarren badagola eta zerbait badagoela. E, Alta miran, etxakin baino lehen, burdinaren ustia lotutako, ba, zehozer zegoen. Momentu horretarako, ba, mm, ez horren ondo konserbatuta, baino gutxien ez badakigu burdina ustia zela. Mm. Orduan, zenbait jarduera ekonomiko, burdina ustiatu, zain zaindu, erein, dena delakoa harrezitik kanpo egiten zen, edo baita egiten zen. Ha da zuebeti ere pentsatu behar du zuen onako hau da gazo behar bezalu ulertzeko eta bere testu inguruan jartzeko. da munaui ez da ingurune honetan isolaturi dagoen zerbait. Bada, gotorleku bat, baino aldi berean bada komunida baten erdigunea, baino komuniidaa da, pertsonak, eta eure kontrolatzen duten lurra. Komunidea da guztia. Jerarki zauta zauen, duakiu? O... Esan edo zentsu horretan, eztabaida tabai da luzea da gonda. Zergatik, hainbat eredu ditugulako. Horentxe bertan daukagun informazioarekin nik behintzat, Ezin baiestatu eta ezin ezestatu. Hau da, nik bentsat ez dut ikusten aldea undirik dagoenik. Gutxien ez daukagun informazioarekin. Zegartatzen da, askotan informazioan ditugu nutxune hori eguetetxeko beste eredu batzuetara jobear dugula. Askotan, ebro baiarara jobear izaten dugu. Baina ekarro, ebro baiaran nola baiteko jerarkizazio bat ikusten da. Askotan, galiako mundu horretara joizan da. Hor bai garbi ikusten dela, ba, printxak daudela, jauntxok daudela... E, esan edut, baino ementxe, nik ez dut ikusten. Oda, ez dut ikusi alako zerbait adierazten duenik, gizarte honen barruan izugarrizko aldeak daudenik... Alanda guztiz ere beste zenbait astarren ategitan, emendika aterata gauza bera gertatzen zaigu. Principio, suposatzen da alako izugarrizko jerarkizazio badagoela dagoela, eta askotan esaten dugu. Bueno, begira, e, Iberiar Munduan, mm, Iberiar postaldean. Jauregiak ikusten ditugu. Niona bihurtuta... Azkotan galdatzen, bueno, eta non dago jauntxoaren jauregia. Nik ez dut ikusten. Es que, Agian baliteke gotea, baina nik ez dut ikusten. Ez dakitzen bat etxe bilagudian, ez dakit etxe denak berdina dian, nola dauen inda, igual hortik atea laike ez. Etxe bat ikusten mazu, igual daola gehiolam duta, nola igual pentsaula, bueno, hau izango zan, o jefina, o jefina, o nauzizena, ez? Zer bat etxe identifikau dira? Boro bila ez? Um, a ver. Perimetro oso ez daukagu. Vale. Ointxe bertan ez dauka ateranttzute. Badakit okupazio zoruak direla etxe bizitztzen zoruak direla, baina perimetro osoa ez dauka danez, osoa ezin zehaztu. Bi metro inguruko zoru bat konserbaturi daukagu, seguruen pixkaza balaagoa izan behar, baina forma zehatsa ezintu zehaztu. Gutxinez bid ditugu. Baliteke baten bat gehi jo izatea. Nik hori espero dut egin honetan argitzea. Urretan Urbani... ari garelako lakoen justu ere. Urbanismoa dola eta ikustea. Hola... Ez, begira. Urbanismoarekin, adibidez, buruan balin badaukazu lahoian dagoena. Bai, hori da. Yes. Kaleak mm, alako retikula batean antolatuta populamendu atori. Ez, hemen ez dugu ikusten. Eredu horiek ebro baiaran ikusten dira Baina Beste mundu bat da hori Horentxe bertan Dakiguna Bentsat ez da hori Zenbait etxe bizitza daukago, Baina Kale horiek horrela antolatuta Eta zera ez daukagu orantxe bertan Baina orandik ez da Ozan ikustera juna izen eh, Induzketa egindako lekoa Ez da horrena hundia, hor, arrezian barruan 6 hektaria dut eta iskina bat dago induztuta, hor, barruan zer egon daiteken ez dakigu ez? Bait eta ez. Egan txuna. <risa> <risa> Zergati. Begira, e, induzketa ere muhori esabaldu baino lehen, hainbat eta hainbat kata egin ziren. Hai. Eta gero e, miak eta egin dalako. Hau da, zaterako, e, pinudia bota zuten ean, Neukere jarraipentsoa egin nuen. Lurra ere iraulia egiten da, neurri batean edo mugitu egiten da. Orduan informazio hori guztia bilduta, gutxienez, azaleko informazio hori guztia bilduta, nik ikusten duta tal batxuetan utxunea dagoela. Kata batxuk, bai eman zuten. Bai esko esan edo, ez ubegirakuz. Egin dugun kata honetan, ikusten dugu, etxe bizitxagon daitekela edo egituraren bategon daitekela edo metaketa arkeologikoa badagoela. Baina besteain batetan ez eskoa eman zuen. Azalean begiratuta, zenbait gauza faltadira tokibatzuetan besteetan ez. Hortik datorregan txuna. Kata bat esaten dugunan zer da? Kasurtan? Zulo bat? Bai, zuloa baina. <girrisa> Intzaketa ekin eparra. Intzaketa <girrisa> ekin eparra iteo ez. Gaur bertan ibilidira egiten. Baina, Teknikoki ez da, zulo, mouko... Osa, teknikoki zulo bat ez da Baina... Oh, Baina visualki bai Gure artean ulertzeko zuloa da vai. Lura, osa, ama... Gola iso tia? Ama... Aicha. Ama, es? Eh? Ama arriado, haitxa, bertoko haitxa O jaurkitu arte, zulo hain, ta berzea hartzean Zulua, ze tamaino, ze... Bat bider bat. Ola, karratu bat itea hipar alderantz beidatua. Bat bider bat, zer? Bat, bai, metrota. Jode, zulo polita. Bai. Eh? Zer regin intezue, lana? Ba, hartu bat txurtxiki bat. Osa, lehenengo hitze jarri, den delimidatu perimetrua. Ta... Gutsika gutsika. Nekarra ja. Bai. Gaina hoy lehenengo lurra o zonaldia prestauin berda. Eh. Bela raquendo, du... pilla badaude. Eh. Pues yo piscandose. Bai. Bai, Lucía nekagarria ta hoy, pero e, seguitun arramaskak, pues hoy mía, pues lemenmen de aquí bai. Maina bueno, pena me diula. Momentu rondo. Eh? Momentu Momento posic. Bai. Hola, hola. Bueno. Heridas de guerra esas teana. Quiero <laughs> comentar que no latan ocurre esa leku batia apuntatzea. Creo que Ni bigas da català comentatseu, bat. Hola, Castroaren kokapena, satikor ta beti ukietuda, da, goian visicion, alturatan bizizian, tan visicion. Lenin goa kokapena. E, neko toki zer osoa da bizitzeko. Negoan, joaten baldinba zara, antxe bertan, aizea jotzen du, hori ba, nekagarria. Beti hotsa otzaiten du. Baita kontuan hartu behar du, onakoan. Mm, bigarren burdinaroan, salatzen baldinba garako katzen, beti ere pentsatu behar dugu, eguralia pizkat ezberdina Oro Orokorrean, Gaur egun baino, pizkatotxagoa eta pizkateseagoa. Eta baliteke, baliteke, horre, ez daka, seguro egunerik egunian, baina elur kota askozaz bahuagoa zen. Izarraiz bezala komendilerroetan, urtero, urtero, elurra egun gozala eta kota askozaz bajuagoa izango zala, baina muna hondin ere, seguroenik, elurra egun zela. Zer esan idu horrek? Bueno, bertan, herriarrezitu bat kokatzeko arrazoia, Beste zerbaiten dago la lehentasuna jarri dutela beste zerbaiten. Tan ikusten nahiko agerikoa dela, herria da, Defensari, eh, ematen diote lehentasuna. Lurraldearen kontrola behar dute, eta komunidadearen babesa. Eta burdiniaroko eredu estandarra da. Hau da, oiko kokapena bada, herria resitu bat. Hore da, beraz, irakurketa aldrebes egin behar da. Jende honek une jakien batean esan zuen. Ah, ea ba. E, gure komunidadeak zenbateko azalera behar du. Hm? Zer lur kontrolatzen dugu. Zer kontrolatu nahi dugu. E, Zentsu dira eskura ditugun edo biztan ditugun tontorrak. Aba, zein da aproposena gure helburuak lortzeko. babes naturalak izan behar ditu. Oiko estandarretan, ointxe bortan ikusten dugun patroia, bada. Tontor bat okupatu. Hm? Gutxieneko baldintza batzuk dituena. Baina Babes naturalak dituena, babes natural horiek osatu egiten dira babes artifizialekin. Kasu guztietan harresi e, batekin, zer ikusten da hortik, ze kontrolatzen da. Stington Tork ematen du mm, aproposena dela, zeinek ditu baldintzarik onenak, ara joaten gara, hotsa egiten duela base eginko diogu. <laughs> Baina garaitzaak dira eta Vai. pentsa agian hori egine zean, Bon bueno, gerta litekea lepoa mostea, komunidadea galtzea edo eeddoin gauza gerta litekeela. garitzaak dira. Askotol eza du garaizaia dela baddakigu zergaitizen garaitzaak. Euska harrezi batioak beak ez zen eik izan, sola babesa Sentik babeza? Be e, mendepaldeko Europa osoan eredu hori azken brontsxe garaitik azten da edatzen. Zenbait hokitan, Herria gotortzea lehenagotik dator, baina orokortu egiten da burdinaroen, lehenengo burdinarotik. Gizarte hauek, gudarien gizarteak dira. Orduan, gaur egun, gure pertsonai ere dugarria, zein txuk izan egitezke? Futbolaria, abezlaria, tipa beratxa. Bueno, un Ar horretan arqueologuak. Ba, esto es esto estueste. Eh? <risa> bueno, un ba, momento horretan gudarien gizarteak dira pertsona bat. Hau da, ba, eredugarrian nor da? Bueno, ba benetan gudario na dena, borrokan trebatua, nola baiteko ba hm, no lasan. Eh, mm, Nola esan, ez dakit, ez to titxa topatzen. Baina, pertsona bat esaterako erreferente izan daitekena komunidade batean. Ez bakarri gu dari bat bezala. Une jakin batean, herri bat enbarroan, pentsa. Pertsona bati arazo bat zortzen zailola. Bela eh, gaixoto egin zailo. Nori galdetzen dio zu. Haizu? Nik ikusten badut, nire komunidadean bertan. norbait zondo zaintzen dituela. Besteena gaizotu, baina bestearena, mostaz? Lodi daude, eder, ari galdetuko diot. Borroka egin beharreko momentuan, nik ikusten balin badut, horien artean, badagola pertsona bat, burusagiaren lana, bete ditzakena. baina ez norberaren buruaren txako, baizik eta ez bere da bere komunidadea saintea. Hori izango da nire referentea hori da elburua. Eta bere komunitatearen barruan, beren memoria edo izenaren gogoeta hori mantentzea. Beharzen momentuan, borroka egin zuen, gidatu zuen, lagundu zuen. Hori da referentea. Mm -hmm. Beti ere, gudarien gizarteak direla, borroka sortzen dira. Horrek ez du zertan esan, egunero, egunero, egunero, borrokan daudenik. Baina, Borroka da alako e, egoera estructural bat. Expedizioa gertatzen dira, gudat. Lapurretako lako zerbait igual ez. Lapurretak ere. Maia, apalago batean, zupentsa. Bizitxa tradizionalean bertan begira dezakezu, eh? mm. neko gauza zinplada. Norbaiti lapurto eskeru usta, ze gertatzen zaio. Gozea. Eta hilegiten dira. Honek ez dagoa zuk, Ganaduak ustak eta pertsona gorde behar dituzu. Garai horretan aberraztasuna guztia zen, pertsonak ere. Hori gorde behar duzu. Baina aldi berean zu badukazu komunidaaren sentimendu hori. komunidadea guztiek osatzen dutelako. Bakotsa badoka bere papera, eta mota horietako gizartetan garrantzitsua da bakotsitza jakitea, Zein den bere papera, non dagoen? Eh, defentza ontako, nolako arreziaakau? Ozu garrantzitua zan, defentza, nolako arreziaakau? Zemateko zabalera, luzera... Eh, Begira, eh, bigarren burdinaroan, ja, ordurako, hainbat belaunaldi zera matxaten arreziaak egiten eta borrokan egiten. Gotorleku bat diseinatzen denean, kontuan hartu beharreko lehenengo tariko gauza bat bada e, zer nolako borroka sistemak dauden momentu horretan. Eta e, zure defensa sistema diseinietu egin behar duzu kontuan proportzionalki kontuan hartuta zein izan daiteken mehatsua eta pizkatzo gehiago. E, bigarren burdinaroan orokortuta dagoen defensa sistema da Arresia, Arrizko arresia. Normalean, a ber, zabalerak aldakorrak izan daitezke. E, bi metroterdi eta lau metroterdi artean izalitezke. Estandar bat egoten da irun metro inguruan. Munandit daukaguna bada, bai, bi metroterdi inguru, nertualizandoguna. Badaude, beste batzuk pizkas zabalagoak direnak. Ereikuntza teknika izaten da, paramentu bikoitza, hau da, Barruan arrisko horma bat ere da, kanpoaldera beira beste bat, eta betelanez osatzen da. Betelan hori gogortu egiten da, eta horrekin altxatzen da arrezia. Gude itzen hitzen dugu kortina lineal. Hau da, ez da lerro zuzena. Kontua da, jarrekortasuna duen lerro batela. dela. Ez dauka angelurik, ez dauka aterabiderik. Normalian topografiari egokitu egiten zaio, baina jarrekortasuna duen lerro bata. Hori e, horrela esaten zaio badaudelako bestelako sistema batzu, kremaileran esaterako. munduan batzuetan gresear eragin horregatik ere ikusten dien horiek, ezta? Edo atalka bastioiak atera eta dauzkanak, baina bigarren bordinaroera iritsita, hainbat eta hainbat komunidadek ikusi zuten hori bat zela eraginkorrena. Simplia, baina oso oso eraginkorra. Askotan simple bezala ikusten ditugun gauza hori badira, hausnarketa prozesu luze baten ostean ateratako ondorio bat. Zenta, hainbat teknika alde zaurretik ezagotzen zituzten, kremailerakoa, ma edo hori, e, ez dakizen bat metroro, bastu bat atera. Edo biurgune markatu bat egin, dizainatu. Ez, kasu honetan ez. Lerro zen bat. Horrek, zenbait abantai ematen zizkielako. Defensa egiterako orduan, ikuspegi zabala ematen zielako. Altueran, ezindugu zehaztu. Atalka ere aldakorre izan daitekelako. Eta gauza bat bada arreziaren barruko partea eta kanpokoa. Kanpora begira normalian altuago logikoa denez. Erazo baten aurrean, beti ere, oniarrizko elementu bat da edozen sisteman Eraso txaila gainetik arrapatzea. Beti. Aurrez aurre ez gainetik. Zuk beti abantalla. Sistema guztia diseinatuta daude, babesa egiten duenari, abantalla bat emateko. Berriere simplea dela ematen duen arren, horren atxetik izugarrizko tradizio luzea dago. Eta ez, ez dia bat ere simpleak. Azkotan detaile txikitzoriek, ez dira lako egun batetik be, bate, zera bestere ikasten hainbatetan saiatuta gero zuk konprobatu egin duzu hori eraginkorra dela. Eta horri jarretzen diozu, Sarbideanokokatu altuera nola egin, pentsa ho horiek guztiak, izugarrizko esfortzua direlako, Komunitate bati esfortsu ederra ekartzen dio. Oso ondo planifikatu behar dira. Izugarrizko lur mugimendu handiak daude, eta, Azierako estudio bat egon behar da, jakin behar duzu. Hau da, behar duzu pertsona bat gotorlekoi buruz takiena. Borrokan egiten takiena. Eguneratuta dituena beraren ikasketak, eguneko ba, borroka egiteko sistema horietan. Hau da, nola egiten da borrokan, nola asaltatzen da errizka bat, nola aurre egin horri, <coughs> zein txubalia bide ditugu, zein da disein eragin korrena, Eta betiere, bueno, diseño era ginkorrada, baino zenbat kostako zaigu. Or, bilatuko dugu modu bat eraginkorra izateko, baino aldi berean egin garria. ez hor sarrera bakarra don, bat bintza badaki du. Gutxienez bat badago. Eta hor gaina, defensa asunto honekin gaina, sarrera horta juteko in berda harresio zua pasau, ez? Harresio ndoti pasabezu, ez? Onier elementu bat bada hori, hain ere. Zarbideen kontrola izatea. Zarbideak ez dira edolon jartzen. Baina ez bakarri zarbidea. Baina ziketa, zarbideera eltseko modua. Mm? Horre itzen zailu zarbidearen kontrola. E, Oro korrean gehien dagoen eredua bada, ezagutzen ditugun kasuetan, betire hori kontuan izan. Zarbidea beti jartzen dira, babes naturalen kontra. Ez dira jartzen... E, gotorreku baten edo zera har baten tokirik erosoenean, Zergatik. defensa sisteman ahul gune puntu bat iralako. Puntu agula da. nunik sartuko zara. Horma baten erditik. Bes zaetuko zara sartzen, sarreratik. Beraz, bilatu behar duzu modu bat, ahuldura hori arintzeko eta aldi berean, aldi berean puntu hori sendotzeko. Leningo neurria bada sarrera babes naturalen kontra hartzea eta saiatu horietara eltzeko bidea kontrolatzen eta eraso baten aurrean saiatu sarrera erasotzeko bideak murristen ese 200 kitatik eta oso puntu kontrolatuetatik todio bola dago hola dago jarrita fijatzen baldin basarete munandiko sarbia nundagoen claro Gauza bada oin plantan ikustea askotan ematen duela hor, ba, arreziaren erdian dagoela. Ez ez degia. Zarbidea hm? kokatu egin zuten alako sakongune baten ondoan. Zer esan idu horrek? Albo bat etikazteko jadagoneko ezin dela erasotu. Sakongunea dagoenez izugarrizko maldadago eta albo horretatik ezin da erasotu. Beraz, edo aurretik edo eskerretik erasotu daiteke. Aurretik, Zaiatzen balinbazara, e, zarrera da urbiltzen, baita aldapa hundia daukazu. Beraz, biderik errezena bada, arreziaren azpitik. Jende honek aldiberen zarein zuen. Bueno, arreziaren azpian, zar bidera bide bat egin zuen. Fijatzen balinbazarete, arreziaren oinean, badago beste terrazatxo baten modukoa arrezi osoan zehar zabaltzen dena hori bada seguruennik jatorrizko diseinuan egindako bidea. Berazhurbildu nahi baldin baduzu gotorlekura hasiko zara hurbiltzen mutur batetik. Goiko parteera helduta, Arrezira elduko zara eta berrehun berreunta metro egin behar izango dituzu oraindik ere sarbidera heltzeko, Baina berrehun metro horiek egingo dituzu arresiaren azpian oinean. oinan. baldin baldinbazatoz horrik eszan nahi du, babes txaiak gainetik arrapatuko duela berreun bat metrotako tarte batean eta txikitzeko aukera izango duela. Simplea da, baina oso eraginkorra. Ei. Ez baduzu hortik erasotu nahi, ez daukazu aukera undirik. Eta ez hori bakarrik. Demagun hori oraindik ere gainditu egiten duzula. Zegartatuko zaizu. Zarbidera eldutakoan, bidorreto patuko dituzula, Zarbidea markatzen. Hori da, munua handik horentxe bertan daukan, gauzarik bitxiena, arraroena edo interesgarriena, ezta? Zarbide sistema hori. Ez dela inoen topatzen. Naiko komplezua da, baino bakarra da. Ara edutakoa, gudarien kontinjente bat, multxo bate dodena delakoa, errizkara sartzeko pasabidea ez da lako mm, pasillo txobaten modukoa. Beraz, ezin zara arrapaladan sartu, ezin zara bapatean sartu, zuk behin hori blokeatuta, gutxien ez lehenbiziko momentuan, erazo txailen talde hori hor geldituta jarriko uzu. Arreziaren barruan zaudela, eta dorre eta nigota, gainetik arrapatuko dituzu, ailekezin izango dira horren ondo defenditu eta txekituko dituzu. Do, dorretan, semat eh, pertsona, dorreak semateko hondia ziren bakiuzta? Gutxienez, gutxienez, lau metro, lau metro terdiko zabalera laukate. O sea, bai. Seguruenik gehiago. O sea, Kontua da batzuk egoteko modan gainean. Bai. Uhum. Hainbat pertsona hor biltzeko eta babesori sendotzeko tartea badago. Gutxi, eh, seguruenik gehiago esaten duzik, bueno... Pff. Hor, hor ere, ba, sakondu behar dugu sarbidearen ikerketan, baina claro. hor, bueno, hor... Taera sozantzuik, badao, zeana? Eh, es honetanes. Si Horrezitamia horkitu da soze... Honetanes. Es. Honetanes. Hor dun, ze hipotesi olaike, Castro usteko? Eh, f... Baos, jo aldera, hona. Baio, ez dakigo. Hipotesia berriro, hipotezia ez biztati galduin joan, bye, bye. esan edut. Daturik ez dago, errealitatea hori da. Hau beti izaten diute gure historialarien beste biek esaten de protohistoria da, beti da, <laughs> e, usteak dira dena, oza, sea, ez dago Gana... ez herri datzita. Bai eta ez, esan edut, benetan datuak badaude, baina ezin informazio oso osatu. Orduan, a ber, muna nun dago. Bueno, e, gutxien ez, bigarren burdinaroaren bukaeran, Daukagun informazioaren arabera eta iturri historikoek esaten digutenean arabera, barduen lurraldean dago. Onda. Erramatar kuntxarik ez dago. Beraz, erramatarrakertze direnean, modu batean edo bestean, hori askenean ustutzen da. Nik ez dakit, ze aski koinciditzen duen momentu horrekin. Hori bai erramatarra keltzen direnean, hori bukatzen da. Edo pentsat bukaturitago. Zegertatzen da, e... zentsu horretan topatu diren astarnak ez daudela hemen hemen, <coughs> egoalderago daude. Adibidez, e... barduloen egomende balde komuga, egoalde komuga ara baldean dago. Satitxo batean, trifini hundelakoarekin, koinciditu egiten du. Baina, er joan ego mende muga, nafarroaren satitxo bat hartzen du. mendebaldeko partean dago. Eta hor bai, duela zenbait urte, topatu zen asaltatutako errizka bat, altiko gaina. Justo mugan dagoena. Zenbait amarka da lehenago, ba, bueno, epigrafiari, iturri historikoi, eta begira, hor ikusi zen, hor, egon zitekela mugatxo bat. Mm? Altiko gaine, eraulendago, lizarratiko zuhurbil. Mm? Urederraren hor, pasabide hori behin gaindituta, lizarrateik urbazan diara zela hor badau pasabide estutxo bat, altiko gaine goian dago, hori kontrolatzen. Eta, datuek aditzera ematen diguti, seguruenik, barduliarren egomen debaldeko muga, hor egon gozala. Bueno, altiko gaina saltatuta dago. Erromatar tropaka saltatuta dago. Uh -huh. Zergatik e, ez dagoen olakori kemen? Bueno, a ber. Normalean hori mugan dagoenez, egur guztia jasoko zuen. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta baliteke kantabrian ezaterako ere du hartuta kantabriar gudak izan sirenean, urteak eta urtak emandu dalako horretan, kantabriar izurialdean apena zantzurik ez dago. Egoaldea bat ez ere, erromatartropak txikituta dago. Hori bai, guzti hartu zuten. Eta erromatarrak helduzirenean, guztia bukatu zen. Urteak eta urteak eman ditut. Monte Bernorion, lalomako erromatar zetioan, hainbat erromatarkan pamin dutan, eta saltatutako errizkatan. Patroibera edo antxerakoa ementxe ematen da. Kontua da, askozaz informazio gutxiago daukagula. Beraz, hipotezi bezala, suposatu daiteke hori gertatu dala, nink uste baietx. Bigarren pistatxo bat daukagu. Hain justu ere, agian horrekin erlazioen egon daitekena. Duela hiru urte, karakatemendian identifikatu genuen erromatar kampamendu militarra. Baina aldibaterako erromatar kampamendu militarra. Ezan edut, e, oso ondu ulertu behar da hori. Ez da erromatar kampamendu ba, ez. Kampaina militar baten zehar egiten diren kampamendu horietako bat. Antena doleko, nes? Baina, justa ere. Antena, Antena parakamento eta guztia jarri zioten erdi, erdian. Erdi, erdian. Vai, vai. Baina, defensa sistema osondo konservatuta dago. Eta bada, nolaitez dana, eskuliburukoa askotan esaten dana. Beraz, horregutxien ezaditzera ematen digu, ¿no? kampaina militarrak egon zirela. Agian txikiak izango ziren kampamendu txikia delako. Esien izango izugarrizko tropa mugimenduak bainego badaude. Eta lenbiziko Gipuzkoan er, er, aldi baterako erromatar kampamendu militar bat topatu da. Hori daitezten sai kastra estiva. Kastra aestiva. Bueno, hori da Caracata dagona. Beraz, eh segurtasun oso sesanda iteke hori gertatu zela ez. Datuak falta seizekugu. Baina ditugu un santsuek bentzat aditzera ematen digute. Logika erabilita principios bestaldera pasatu behar dugula bai edo bai. Eta zerbait demostratxekotan orain kontrakoa demostratu beharko genukela. Uh -huh. Berez logikak, logikak esaten diguna, bada. E, bigarren burdiniaroan. Gipuzkoan, hainbat astarnategi ikusten balen baditugu. Bigarren burdinoa haro osoan zehar. Okupaturida udela. E, komunidade finkoak dituztela, egonkorrak, denboran luzatzen direnak. Unexakin batean, kanpoko jende bat ator, eh? eta iniongoa salpeni gabe eta postasun eta laitasun osos, euren betiko kokalekoak usten dituzte hmm. egun bestera, edo iniongoa salpeni gabe, zergatik. Halako batean deskubritu dutelako guztiak oso... Zo... Obeto bisiko direla eta erramatarrak eure laguntzoak direla Ba bueno, agian izan ziteken horrela Baina, en fin, zantzuek ez dute hori adierazten Eta hori ez da, inon gertatu Inon Zergatik gertatu behar zen hemen? Bueno, erramatar kampamintu badaukagu Bizkaian ere badaukagu Eta araban ere badaude. Nafarroan ere Agian ez ditugu izugarrizko aldarraldiak agien ez ditugu izugarrizko tropa mugimenduak, baina egom, badaude. Beraz, gaurregun esan behar dena da, kontrakoa mantendu nahi izan ezkero, logika bestaldera pasatu dela, eta hori demostratu behar dena. Beldurrez utzi ditugu, e, Beldurra izan zera arrazoia? Berriro, ez daukagu segurtasun bat, hori adierazterak orduan. Baina ez daude ziur, ebia hori arreziaz, oza... Sea... Bueno, edo une jakin batean Begira, ez azuten. Begira, eske ezke, eminaz dau baiagorik. Hau, ha, txiki... bukatu zaigu, aldatu behar dugu, kitzok. Vale. Hipotezi txiki bat ustean, bai. e, gai xotasuna, izaleike, peste mouko bat, arrapatzia herri hozuak, eta horrek itia jendia aldein berra, utzi berra lekoa. ez dakit gehi gehiokopauta izan da, hor banduan gerrak eta inguru hortan izate joan. Bai, Baino, baina, izaleike, e, gauz horiek gertatzen ziren, protohistorian. Hori bai, Kasu horretan, pentsa, <coughs> orduan zergatik beste komunidade batek ezuen tokio hori hartuko. Zergatik? Inkomoda elak egual, esan deuna. Hau da, <coughs> erdia eta antxerako gertatzen ziren. Izurrite bate etorri, tarrizka bat uztu. <coughs> e, komunidade horrek, errizka horrek dituen baliabideak, lurrak esaterako, pasoak, Eman korra baldin badira, zergatik ez ditu beste bateko kupatuko. Eta horre jarrekortasuna eman kokapen horri. Mm -hmm. bueno, pues, hori gertatuzkero, kasu honetan, zantzu horiek atxematea edo saia da. Baina, zergatik ezen beste komunidade bateko jendea etorriko hori okupatxera, libre baldin basegoen. Bueno, ikusten duguna da, jarreik ez duela. I mikesaten hori igual hor euklekeza ez, ba, gaixotasun general baten bazan beste mohko bat, ba bat leku hori ja markautegeldiko zan, ez ulertzen eh, leku hor da nostra auziok eta horrea ez giztik. leku txar bat bezala ez. Bai baina lurra keman korraba aldimatira eta baliabidea baldin de, bai, bai bai bai bai bai, baino dagoki on ja, bai, bai, erritu religiosoak, 5 diskio, uh, bai bai hori da. Keinduko dugu zer egingo dugu Baina lurrak lurrak dira. Bai, baina, esan deu, eh, inkomodoa dela, otzaite gula, elurren eta lurrak ez dira horren esbankorrak. Bai, baina, begira, beti ere pentsatu behar duzu hori badela komunidade baten erdigunea. Eta komunidadea badela guztia. Vale, baina hori daiz. Bera lle bezalako beste komunidade bat, eta horrizko, zer gatik ezuten hori okupatuko. Da, bebi. Bai. Sí. baiara honek palia bideartitu behira e, Baino... kasu horretan beti ere ulertu behar duzu honakoa Hauda, gauza bada soberakin haundiri kezizatea edo agian euren ekonomia oso potentia ezizatea alderatzen baldin badugu adibes mesetan dauden beste herri edo komunidade batxuekin baina horrek ez du zertan esan edo oso txiroak direnik edo gozea pasatzen dutenik inguran dauden lurrek Bueno, eman ematen dute Agian hurbilnak ezti nahikoa mm, 6 heariaetako herrizka bat mantentzeko, baino lurs balaagoa kontrolatzen dituzte. Mm -hmm. Eta behar izan berdinak baditute. Mm -hmm. Beraz? bai, alde, alde hortati, bai, nik lehen aztu zat, ustez komenta etela, urana, eh, nik alturan, ah. alturan, oza, betik ustez, eta ura, eh, berdezu momenturo, ura berdezu erateko, garbitzeko, eh, animalitzeko, eh, animalitzeko eh, alimazkazu, eta era, behaiek erateko, ura berdeu, ba, taneako, ez? E, aie nola, nola ite zuen hori, oza, uran hori kabezi ustezko hori nola? Lehenengo, euren uren beharrak, Eguneroan desberdinak dira. Hori du txartxarena, edo, ba, bueno, ba, pizkatxo desberdinak da. Bai, bai. Edateko behar dute, eta bai. ni emateko ere. Hori bai, pentsa, ez daude itxita gotorleku baten barruan. Hmm? Gaur egun iturrik ez dago ikestago handin. Baina justo kanpoan ondoan bai, bada uspi. Hau da, nik ez dakit seguru, atxera egiten balin badugu burdinaroan, Ezo tezen iturriren bat edo egongo. Zaitorren, narrarua, ea, iruditzen. Ezin du segurtatu, orain bertan ez dago, baino inguruan badaude. Borduan, bueno, elitzateke arraroa izango. Alanda guztiz ere, azierren ere esan dugu, lehentasuna defenzan eta lurraldearen kontrolan dago. Eta inguruan ere ura badago. Beraz, beti ere pentsatu behar duzu egunerokoan, egunerokoa egiteko urnaikoa badagoela. Animaliei ere daten emateko badagoela. Eta zu, animaliak beti ez dituzu gordeta izaten. Hmm. E, pentsa ingurutako ba, oiko baserri batean. Bueno, denboral ditxo batean, behar barruan izango ditu. Hore bai, eraman beharko ditu. Tartia ekin beste horren beste. Ingurutako tontorra, belardiak eta zera, usteatzen dituzte. Eta askotan mugitu egiten dituzte. Garai jakin batzuetan, bai, baserri ere karri, gorde, hori bai, belarra behar dute. Eta beti, beti, beti, animaliak ez daude gordeta. Bueno, garai honetan, zerratik ez, ez da? Hmm. Patroiori jarraitu, logika bati jarraitzen diotelako baitare bilbaozan han eh bueno, naino un pasatziak komertzilua ta bizkat, ez? Ba, zeitea, han bilbaozan bronzeskozea bat, pisu bat, pisu bat. Horrek nahi duzan merkatua dola beste danekin, o... e, ez? O eh bronzesko pisu bat topatzen lenbiziko ekinaldietan, ezta? Atakeen eirenia. Oza, katetan. Oza, kata baten, tak. Oza, pixura. Ala da, ala da. da alako, Z zuega, zuega, alako. Iluzio piskatu, es? Iluzio dago baina. Kitzea, <laughs> <laughs> <laughs> ja. Bueno, bat eixak. Eta, egin. Eh? Hmm? Ah, bueno. Begira, ekipozkako proto-historioan proto-historio soan zehar, hori bada topatu den gauzari bitxienetako bat. Piesatxoa, bere, ziko, usten balin baduzu, eh? Bada, halako gauzatxo bat oso txikitzua, baino bitxia da, ematen duen informazioagatik. Nola daitezen da, bada, preziziozko pieza bat. horri berez esaten dizuna da, batetik, estandarizatutako pisurako neurri batzuk dituztela. Honek mm. pisatzen du berroita bederatxik garamu inguru. Beraz, e, hori txertatzen da, alako pisu sistema batean baino estandarizatuta. Hori estudiatu zenean, ainjustu ere behira ze nahiko gauza betxe agertatzen dia batzuetan, ezta? Kasualidadea. Baina daukan paralel hori kurbilena, ainjustu ere, lau jako topatu zen. Lau jako eh, kristaurreko laugarren, mendearen, bukaeran edo ingurune horretan, asaltatu gai zan zen. Asaltatua eta txikitua. Bona ba, eh, zuen mondako, etxe bizitza edo horietako batean <coughs> joku osoa topatu zen. Oso kuriosoa da. Forma, tamaña, eta iaia berdinak dira. Baina horrek esaten du, eh, jende honek momentu horretarako estandarizatutako presiozko pisuak dituela. Laoya, munam direkin, ez dagoa zerikusirik. Registu arkeologikoari behiratzen di oso eta guztiz daiz berdina da. Baina guztiz, alanda guztiz ere, horrek esaten dizuna da, munandi bezalako horrezka bat, merkataritza sare batean txertatuta dago non loturak dituen ebro baiararekin eta injustu ere laoiarekin. Horrek besteak beste, eskatzen du bai edo bai, komunian izatea, zenbait tresna merkataritza naritzeko. Eta hori badira estandarizatutako pisurako sistemak. Baina ez bakarrik mu handen agertutako horrek baitu hiru marratson. Hmm. Be, bueno, baddakigu hiru marratso horiek hiru adierazten dutela, hiru zenbakia. Zergatik pizu horrek e, pisatzen duelako hiru onza hiru ontza. Jende honek erabiltzen duen sistema bada, E, deitzen da, zera sistema liberal. Liberan oinarritutako pisu sistema. Guka esaterako gaur egun daukau kiloa. Satikiak gramoak. Gitsi gora bera, idai ba, aiteko, ezta? Orduan, jende honek badauka, oinarrisko e, pisu neurri bezala, libera. Haren satikiak dira, onzak. Honek pisatzen du, iru la hoian topatutako joku horrek bestelako satiki batzuk ditu. Bueno, horrek esan nahi du, sistema estandarizatu badagoela, komunian duela desberdinak, diren beste komunidade batzuekin urrutira dauden komunitateak, beste mm, testu inguru kultural, ekonomiko edo zera batean txertatuta daudenak. Urrutira zate dunian... Ze ingurutan gabiltza? Urrutira, hori lotuta dago e, topatutako esateako lepoaleekin. Beirazko bi lepoale agertu izan dira amuno handin.. Bai. Lepoale horiek mm, azken induzketetan o aurretikan? No... E, bi miliata amaikana, amaibien edo topatu zen bat. hasieran. Bai. Eta aurreago topatu zen beste bigarren bat. Horio, alako koloe bat sekana urdin kobalto. Bueno, sane dut. Bueno. Badaloko urdin argia, ez da? Basa gainena gertutakoen modukua, kolore berekoa. Bueno, piesatxo horiek ez diremeneko izten. Baina guk esaterako Montever Noriokoak ikertu genituenean, horren estudiagin genuenean, ikusi genuen, ba peninsulan ez geneukala alako piztarik ematen zuena, bertoko tallerrarik zegoenik. Baina kontra badakigu mediterraneoan zehar eta beste hainbat tokitan Atlantikoaren ingurunean badirela ekoizten dituztenak. Haidez, badago toki bat lakost deitzen dena, merkataritzara zuzendutako alako handi bat bordele tiko dagoena, Eta bertan inbat produktu ekoizten dira. Besteak beste hori bezalako piesak. Bueno, badakigu Muna hundi bezalako horrizka bat, itxasua baintza turbilan daukala. Beraz, merkatari txasari horietan txertaturik egon izana, ez da alako bidea arraroa edo hipotezia da logikoa denez, baina, bueno, elitzateke bat ere harraroa izango. Baina horrek, lepoaleak topatu izanak, datu horrek berak, aditzera ematen digu, distantxalusetara bideratutako merkatari txasari etan dagoela. Hau da, kanpotik etorritako produktuak bertatik pasatzen dira eta erlazia dauka ebro Horrek esan nahi du, bai edo bai gutxieneko tresna batzuk behar dituzula, merkata sareo zare horietan aritua izateko. Besteak beste, ondo estandarizatutako pisuak. Horrek errasten dizkizulako, ba, transakzio horiek. Eta jakin badakigua egiten dutela, pisoa dago eta lepoa aleak daude. No, hori da? Elkarren kar, el artian, oza, dirua bazon adibidez? Jende honek ez ditu txamponak emititzen. Baina, dirua edo baliokidea egon badago. Horren erantzuna, estrabonek berak ematen digu. Estrabonen pasarte famatu horretan, askotan, errepikatu egiten da, ba... Esan nahi dut, mantrabaten besa Estrabonek esaten dut, eta askotan bain baten modura esaten da, eta inorkestio erreparatzen esaten duenari Baino besteak beste, berak esaten duena da iparraldeko herri guztiek hau no, bestea onakoa egiten dutela eta zilarrezko sati itxoak mozten ditu ustela ordainketak egiteko Hori bueno, arkeologiaren bidetik kontrastatu eginda eta badakigu hori ala dela Hau da gu bagauden lurraldean edo lurralde zabalean Indoeuropear alde horretan gu, git, esan edo, gitxe gora bera peninsula osoa ba, zatitu egiten da Iberiar mundu hori eta Indoeuropear mundu horretan, gero, bakutsaren barruan ba, pizkazenetari dagoela eh? Osa, ez literalki hartu, baizik bada gitxe gora informazio informazioan zenbait altxor deposito talako aktopatu izan dira non, zilarrez topatu den, eta ikusi den satikatuta dagoela, neurri estandari satutak daudeela, eta konziditu egiten duela estragonek esandakoarekin. Beraz, bueno, hemen zilarraik ez dugu topatu, nik ez dut alako satitzorik topatu, baina estragonek esaten du, iparraldeko herri guztiek hori egiten dutela. Herri e, abuetan, iaia ia, mediterraneo osoan eta peninsularen gehienean, E patroia bada sillarra, ez da urrea, sillarra da. Mm. Tarduan, orduan, ba bueno, su kutxienes esatu zu. Alakorik topatu izan da? Sillarra topatu izan dugu satituta eta ez. Baino neurri estanterizatua badituzte Bye. gutxienez hori eginalizateko eta Estrabonek esaten digu e kantariari aldean dauden herri guztiak hori egiten dutela. Mm -hmm. Beraz, bueno, logikoa da suposatzea. Em, baitare egia eh, pixkatiitzitz egen bizilaz ez, Barezi barruan zon bizia zea bestia eta heriotza nekorpolisza Badaki zure guruttze dala Hori da Badaki. nire hogurutan Hori da Ai. nire guruttzen. Hori bada z dakegu? Ez dakiego benetan. Urtero urtero urtero bilatzen dugu Nekorpolian. Eta oraindik ere ez dugu topatu. Eta injustu ere, besteak beste albeste, ba, neske gein dituzten kata horiek horretalako dira. No, horretarako dira. No, Iljerrian bila izate? Eh? Principioz, bai, egituraren e bat, agertzen den esperuan, baina momentuz, ez erguxi. <risa> Bilatzen. <risa> no ezatea zuen egun bat. Zuen amba rozianes nau eh Rosaldo Pica de gente o su gente se vesteladero una pasatzeko lo tanto no les ater Munive Javier Munive Castolan eh gimnasio o sea, ditzen diote. Ha pues baño, bueno, pues reto. Lurren ez aterotan. Bai. Bueno, mañan verde buruan esfortzu naikua da ta nigutines ta bien llegan y tiene que la usted colchones de gutberduco lo se cogió <laughs> ay ay gorra snow gozaldu oñas mono bueno, coche atrestatu es tú te Ahí he cortado esa, tengo. <risa> vale, a ver, le neguen egunetan baiillo ginele, banean ya biogarrenian... No Asegiñen coches. Le o sea, <risa> neguen <tenemos risa> egunetan, bai, bale, energía daukazu, ¿eh? Eta soas oñez, banea ya igual hasta bat pasa, egun gustietan oñez, banea... Esta... Asco, Vai, <risa> asco gainera... A ver, es dira, bueno, ordu... Orduak pasatenditugu eguzki... <risa> eguzki. Eguzkitan. Eta... Mm -hmm. Azkinean hori ere egunero egunero ba pizkat <gurrisa> no, da, da. negarria bai, notatzen da fisikoekin notatzen da ta orduan ba kotxea bai ondo dator oso ondo bai gero berta, jaetze zaste eta se materialekin harre materialek intesuela no ondo ba, zure un tal dia einkargatzea ba, e, material guztia prestatuz Se margen desarrtolada barka uala. E, ama, ama bostra, ama barka. Bai, ba, ba, taldia arduatzea hortaz, materiala presau eta bakoitzak bere, hau zuzendariak agintzen dugun tokia garri eta an ibiltzen gea, ja, pues guzkipean, fiskanaka <laughs> fiskanaka, pues mai jaisten, lurra kentzen garbitzen ta, pos, oi, azkenian lurra teatzea da. Egun nintzemat, lortze ustez, zemateko sakonera o...? Ba, hoi maian arabera, diho. Bai. Ba, segunta ze zonetan, posteo zegetxo jetxi behar dala, post gutxi gora bera, bost centimetro izatea, ja, o... Bi, bost. Bai, no. baina, hoi zonaldean arabera, diho. Uh -huh. Adibidez, ikatza dagontokin normalningutxio geistea, zer gehiago sakonago ikasi behar, oza, sakonago mm, aztertu behar da. Baina, adibidez, zona badaude, nehiago oñarte hon nahi zentokin, eze hon ezer. Oñarte muna hondin Bai, ez baina, muna handin bertan, zona eta zona daude. Oizak abanatu bat dago, eta kuadrantetan, eta hori dena, baina, nire hon karra dutxoan esateako, eze hon ezer. Horren zen, zulu aitea, garbi esan da zulu aitea zen, lurrateatzia. Baina, gero, adibidez, ikatxa, ateratzen bada, igual, atera ba, igual poliki-poliki joan bat zara, e, katza guztiz, bueno, atera behar baduzu, ba, zaiatzen igual guztiz, ateratzea, hor uh -huh. duan, hor, enbede, eh, en bos zentimetro, ba, bives hitzi jitzi behar dituzu, Polikiago. eta, ba, bai, kontuzago, kontuzago, bai, kontuz, kontuzago, bueno. bai, bizkanaka. Lehenengo aldila, ez, ite suena, o hontzazte, bezalekoatzutan, bai, bezalekoatzutan, hontzazte? Bai. No. bai, bai, ozaren... Ni adibidez, bueno, egon nintzen Granada nintuzketa batean, baina erdi aroko nintuzketan, eta ba, nabaritzen da. O sea, Proto-historia igual askoz finagoa da, ez, joan behar zara paletinarekin, gutxika gutxika, hey. erdi aroan ba, joan behar zara pikotapala, egun hey. osoan, eta jeitzi, eta jeitzi, eta jeitzi. Ez ni adibidez egon nintzen Mallorca, e, brontze, azken brontzian aroko errixka baten, o etxe baten, Eta hoi guztiz desberdinak zen, oi pintzelak inaltzen nuen eskabau, oi induztu, ze hau txazan azken fineen eta asko zerre esagozaren jartzen ean eskaita, eta itezen nuen pipi, pipi, pipi, pipi, eta bakarrik induzte zen, oi, zuk itezen putz, eta induztu zenun nuen, azken hemenez, hemen bai egia da, ez dala zaila, ez da gauza zai bat, baina bai da e, lurrabea beha desberdinak da. Gogorragoa da eta zuek, eh? etorkizuneko arkeologo bezala, muna hondipeak, eze iritzi o zer sortu izue, eze impresio. Zer antxokak esango joan la Kristo Nadalaz, eze, baina, nik e, garantzitsua kontxideratzet, zer ez da gauza erreixa, orako e, karakteristikako er, erriska goto, e, gotortu bat aurkitzia, eta kontuan hartuta, den nolako eh acidificazio lurrak beak gauza desente aurkitu die. Mai. Eta ta baina informazio pilla ematen dute, osea, gutxi dira, baina gutxi horiek informazio asko emandute. Orduan nik uste dut, osea, igual iragan batean e, pf, oraindik material askoa aurkitu ahal deskagigula eta informazio asko atera deskagigula. Induzketa honetatik. Esan ditugunen aparte zeh aurkitu da, errota bat entzunun baita ez da... Esku errota bat ez no, da... Esku errota eta esku... esku... errota bolo bila ez eh, da... Zirkulara. Eh, no, es... Ez no. ez dakik no, no. semat, semat inbiardan bera bilatzeko zoze. Ez da, espentar bat. Aztarnatei Esta... Esta... bakoitza mundu bata, eh? Aztarnatei bakoitza bata... Honetan eh. horrelan no lan egiten dugu. <coughs> Bordinaroko beste aztarnatei batzuetan, pikoipalaritzen zara. Beste batzuetan atxur txikiarekin. Zane dut, e, izugarrizko o sea, aldean dira daude, eh? Gegoerra darra egin daula gauzik ez, ez? Atal batean badaukagu. Amai. Atal batean, guztian ez, atal batean egin dadaukagu. Mm -hmm. Zan jordun gaude, e, fase hau da, e, zan dut katak egitea e, gauzen bila, eh? ulertu nuen e, iaz, fase bat itxi utela eta beste proiektu bat dirikin zela, ez? O Ez, e, behira, egin duguna izan da honatkoa. E, ontxe bertan, bagaude bigarren fasearen lusapen batekin, nortu beteko lusapenarekin. Ah, Kontua da, horrekin batera, fase horren hilburuekin batera, badagoela katak egitearena. Garratxitzuena bada, esan edut, katak egiten ditugola, esaterako, nekropolia bilatzeko, eta nekropoliaz aparte, bestelako egiturari ikastarnarik edo Santantxuri baldin badago inguruan agian horrekin erlazioa jar daitekena nahidoburu do bueno, dena delakoa topatzeko. Pain hori urtero egiten da. Bigarren fasean bertan jarri genituuen helburuak izan ziren batetik. Zbide inuzten bukatu eta bestetik. Bigarren inuzketa eremuan harresia dagoeneko tokian harresia eta bizi mailak astertu hauten oso aurreatuta daukagu, bigarren fase horren urte beteku lusapen batekin gaude, uh -huh. baina honin e, kasuan berezitasun batekin. Ja, duela bi urte, nik zarbidearen induzketa beriztu egin nuela. Hor ja, nola gaita esan da, behar zientifikoen gatik. Eldo ginen puntu bateran, oiko ekinaldiarekin, oiko taldearekin, edo jarduerarekin, oso zai egiten zitzaidala aurrera egitea. Karo, neko egitura komplezua da. Orduan, hiru astetako ekinaldiarekin eta beti, mm? E, mm, eskarmentu luzea, mm? ez daukan edo daukan jende hori eskura espaldin badaukazu oso zaie gaitan zala. Orduan, duela bi urte, diru dirupizkat lortu nuen eta diru horrekin egin genuena izan zen. Modu bere iztuan, zarbidean aritu bihaztetako lana egin genuen profesionalekin. Eta, ba, bueno, ba, proiektu batik nola daite zan da, ba, zira emoteko, ez da, kontua da. hortik urren urtean ja, enuela diru gehiagorek lortu. Baina, blokeo egoera hori nola daite zan da, blokeo lortu da zu. Ba, ba, ba. Finantziak eta arazoak. Ba, ba. Ezemu bai. usari da esportatzen eudalak eta diputazioa eta eusko jorrela irtzen. Oindalak, 2000 eta bairoan e, sonia handiko konformezion, emengo irratza joan esatezun, bueno, bi eudalak e, laguntzen zutela eta diputazioak momentu hartan, baietz. Egoen aldatu da, xi urte guetan, o? Ni egia ezin, e, egia ezan ezin askejatu, eh? Ezan askejatu ze udalbiek bermatu egiten didate aurre kontua. Horren arabera, aldundiak, Udalbiek ematen duten aurrekontuaren kontuaren sati bat ematen du, zan edut. Proportxoan, ez da, Baya, emango dizut, teuneko bergoita marra emango dizut, uh -huh. baina aldeza aurretik udaletxe biek, euren ohiko aurrekontuetatik diru bat gordetzen dute, muna hundiri emateko. Oso, Eta zentsu horretan, pospozik, gutxenez bermatu gindidatelako, alako jarrekortasun bat. Eta gauza bera planteatzea ikerketa proiektu bat edo lan bat, urte-zurte, ez dakizula segertatuko den, aurten bukatu, rengoan ez edo, esan, begira, akordio batera aldu gara, boz urte plan bat daukagu, hau egingo dugu urterik urte. Hau egokitzen zait, bueno, ba, itxarmen hori berritxea. Baina, bueno, udaletxe bietatik esan diate, babesa bat daukadala. Mm -hmm. Kontua da, bueno, ez erbiarko garela, erburak zehaztut hori. Aparte, alanda guzti ere deu ja pasa den urtean, zarbidea induzteko e, proiektu bere iztua aurkeztu nien, orduan. Nola bita da gure helburu estrategikoak oraintxe bertan onakoak dira, batetik. E, udaletxe biak zentsu horretan adoz daude, babesa eman didate, eta nik nahi dudana da zarbidea induztu, osorik, eta museal izatu. Orduan, udaletxeek zentxu horretan ondo ikusi zuten, beharri izan hori ikusi zuten, egindako urtetako esfortxu hori zeo zertan gauzatzeko eta herribiei bihurtzeko, ze azken finean kontuan izan behar dugu, diru publikoa erabiltzen ari garela, eta bakarrik ez daude daudela orbitartean, helburu zientifikoak esan nahi dut. Nice. Hau da, mm, lortutako lan horri etekinatera bersaiola zaiola eta zentxu horretan, ari elburu didaktikoak daude, Bueno, Baina, musealizazioa ere, hor dago. Horrentxe bertan hori bada, elburu estrategiko bat. No, musealizazioa eta, mundu handin bertan o...? Mundu handin bertan, bai. Mundu handin bertan. Gure helburua da. Eta bere momentuan alnudaletxei proposatu niena izan zen. Induzi egingo dugu zarbidea, oso tazunea, eta musealizatuko dugu. Hori bai, berriroa altsatzeko adibidez, aldez aurretik informazio zehatxa izan behar da kiteko O da hau nolagin da dagoen, e, benetako teknika zen izan zen, harlangaitxeez bueno, ar, egin da dago, baina bueno, neuriazenemateraino altsatztzen zen, fase bat edo bid edo gehiago edo bat bera ez, edo nizerdakiit. Baino lortu beharreko informazioa guztia lehenengo lortu, eta horren arabera jatorrian izan zenaren moduan saiatu bat bueno, berreg egiten. Eeta hori geratuko zen udaletxeek eh e, bai, bai, izan zen. Bueno, ba, ideia hartu zuten eta biek eskatu zioten gipuzkako Foru Aldundiari. Hm? Biek egin zuten bere ideia, proiektua eta hasi ziren ba elkarrezketan. Kontua da. Bueno, erdibidean Autekoindak etorri dielak. <laughs> Baña neu berriro haiekin da, Baina komenatu izan dugu,zu eh? berrio hartuko dugu hau eta ados date horretan, eta garrantzitsuena bada udaletxeek eskatuko dutela. Haiit eta ude interesatuta. Gauza bera gertatzen zait, bigarren induzketa emoarekin, da Arresiaren atal bat musealiizatu nahiko genuke. Informazio badaukagu, aurten lortuko dugun informazioa ikusi behar du zer nolakoa den ikuste onda ateratzen ari dala ekinaldia eta bueno gure bigarren helburu estrategikoa ere bada hori hori egitea arresia musealizatzea. Esaten zu sentzu horretan onespena eman didate, udaletxeak ados daude. Beraz galdetzen dira zuena eh nago bai babesa eman didate, eta eta bai bezin asko jatu museo museo dalizatzea ezatiaren ez zer esanai da o sea, E, egiturak ahal den neurrian edo baintzat garrantzitsuenak diren horiek berreskuratu eta erakusgarri jarri e, ideianeko simplea da Ar, zue fijatu munam on dagoen mm? bueno, baiar honetan zer daukagu hor, bueno, zestun badaukagu eken berri mm? badaukagu lojola mm? badaukagu flitxe, bai trenan eh? Ezan, sege jo daukagu. Horre esantzen, eh, boz parada. Bai, eh. Horez fijatu, hori guztian dago Badago baiararen bestaldean. <coughs> Baina alde honetan, bueno, alde honetan, oraindik ere ez daukagu olakorik. Neu planteatu nien onako haizu? Bueno, baino, askoiten ere, badau zerbait. Muna handi hor daukagu. E, inon, topatzen ez den zerbait, hor daukagu, sarbidea. Hori ez duzu ikusiko, inon. Inon. Hori bai. Zaiatuko gara, e, nola baita esan da, ba, ideia zabalago baten barruan txartatzen. Beti ere pentsatu behar duzue gauzok ez dutela funtsonatzen izolaturik. Ah, Baina, zer daukagu? Muna handi hor daukagu? Zarbidea, ino nikusikoaz duzun alako bat izango dena, arrezibatekin, berezko ezagarria dena, arrez, e, zera, astarnategi horretarako eta garai horretako astarnategietarako. Pizkat jaitxita zer dago? San Martin. Bai. Eta hor daukagu, bueno, baina tokipolita da, astarnak baditu, prestatuta dago, baino modu isolatuan dago oraintxe bertan. Pizkat berago zer dakagu? Santa Maria Elisa. Baina, baina, baina. Bueno, hori guztia lotuta eta baiaran bertan txertatuta, sare baten parte izan daiteke. Mm. Hau da, olaaturik gauzok ez dute funtsonatzen. Baina ulertzen baldin badugu, Hori guztia erlazioan dagoela, sare batean hor bai. Pertsona bat etor daiteke, loyolara eta aldi aizu, Mende gustatzen zenzu, las zait nun eh? handi hordaakazu, Voltatxo bate egin horti, Gxi San ikusi, eta gero jexi ona askoitira, Santa Maria Liza ikusiko duzu eta jarraian laupote hartu bortoko serean. Brontzesko pixu eta Samartinen dabe gaina, ez? Erreprodukzioa. Ah, ah erreprodukzioa, bale, ah, bale, bale, bale. Ezan museua dao eta bai. vale, ikusinun eta, oztra, hau menaltzioak, e, enakien. E, erreprodukzioa da, bale, ah, bale, bale, bale. Ideiago guztiak nola baita esan da, a ber, nik uste logikaren barruan sartzen direla, zergatik. Egintako esfortzu hori guztia, ez delako bakarrik informazio sintiffikikoa ateratzeko. Mm. Zeo zer geratu behar da eta zeo zer bihurtu behar zaio jendeari. azken finean, ezu ez guztiona den onda batekin ari zaelako. Ointxe bertan dakigula, finkamen du e, egonkor zaharrena baiara honetan mu da. Sekuentxe osoa ez daukagu, baino zaharrena hori da. beraz askurtiren Tazpetiren aurrekaria, Daki guna arte, hortxe dago. Mm. Honek ez daka bueltanik? Bueno, bali gantzak daiteke, jendea esaguteko, eta bertoko etatik aparte, gontxo, beste ekin konpartitzeko. Bai. Bai, hori bai, jendeari, zehoz ere man behar, diosu ez gauza abstracto bat. Baina, bueno, perez hori badago, arrezia musealizatu daiteke, eta zarbidea musalizatu daiteke hori jar daiteke Ez zuzertan es abandonaturi ikutxi. Zentsu zabalago batean ulertu, eta ez leia batean bezala, askotan gertatzen segun bezala. Zein ikeraman zuen eh, satirik handiena. Ekaen berri, besteak, ezakizzer, ez abosta horrela. Guztie funtsonatu behar dute elkar lan egin. Ba, eta kegoz, ez es que netxo kaiten adidez, zue billo granada jutide. Osa, hemen ez dao ezerre, inguru hontan ez dao ezerre Hemen aukera dakazu historia ikasteko Ta gero Mazterra egin Mazterra, baina <coughs> Mazterra de Granada andau Ja Orduinakua zehazu eta zu, zu ernanikua bai. Granada nio jumezu eh? Bai, bai. <laughs> Iriutzen eskestait, que barbari dira ba, Azkenean zerbait gustatzen zaizunean Ba, bai. edo egiten duzu es que... Ba, baina zan nahizut hemen onberkozun eh? Gertu onberkozun zehose Ez da egiten Historia. A beh, ranja sartzea diskusioan, a beh, arkeologia berezko disiplina den, o historiaren Vai. zati bat den. Eta ze zate ustezuek? Eh? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Pasapalabra. <laughs> <laughs> nik beste galderi, nola zaita, emesortzi urtekin eh, karrera bat aukeratzen, nik arkeologia, oza, sea, ze esperientzik, aurreko ze esperientzik bultzatzeu bat eh, arkeologia... Aukeratu. Honek hasun ni sentzen, nik utzet geien bandea maiz antzela. Ba, oi, e, digu, bai, eh eman e, e, e, izan dugu bai, Sarako Kobazulota, Eikaine de eramantzigun, eh ezakinoa pues la eskuxea, eh Mendin beti eraman izan dugu uruteta, ba oi, e, Mulkiko gainea, pues oi, guztia, dolmenak, ez dakiz eh, bakai beti interesatu zaiteen mundu bat izan zen. Orduan aukera izan unen nikenak han bat ergi. Orduan planteaturunian, ezan unen pues aguian ez da ideia jarra. Eta azkenian pues, ni gaur egun oso gustuan hau. Oso oso gusto. Quiero a ikuste zure. Uh, <laughs> bueno. Eh. Bueno, xayada. Baian neze zeinezkoa. es que está anchoca, no las izan. A ben durontamaino No las asinentzen. No Baira. So, as en fin si so, no las asineñanda hoy. De se gomendi yo Zaskotan ingo behar, jo, dut, ez, pentsatzen. Ez peru ez ez, eh? <laughs> Neu no, antxera hazin nintzen, eh? Txikitan gustatzen zitzaidan, enukan arkeologorik familiaen, ezinguruan, ezezer, baina dina dena gatik guztatzen zitzaidan. Eta arkei neukan? Eta arkeologiek hazin nuen? Haur nintzen? Haur eh? nintzen? Haur nintzen? Haur nintzen deustuko unibertsitatean? Baina, bueno, nire hori izan zen, ba, Plan Sarreko azkenengo promozioa belaunaldia do, hor duan, boz urtetan ikasten zen, karrea bat, lizentziatura bat zen. Lehenbiziko irurtiak egin nituen Deustuko Unibertsitatean, eta momentu horretan, laugarren bosgarren maile egiten berezitasuna. Eta hori ginuen Madrideko Unibertsitate Autonomuan. Deustun bere momentuan bat zegoen arkeologia eskola ditzen sana eta alako modu paraleloan egiten zena, deustun bertan. Eta ba, diplomatura baten emodu gauri ere egin nuen bere momentuan. Madri bukatuta gero, ba, bueno, horretxera voltatu nintzen. Jardun izan dut arkeologo profesional, baina besteain batetan ere ezin eskua da hor arkeologo bizi. Eta askotan jardun izan dut irakasle. Alanda guzti zere, oso ondo beristen izten ditut nolentezan da pietar. Gauza badan ere jarduera profesionala, eta bestea arkeologiakoa. Edo zinegoratane gonda ere, nik beti ikerketa proiektuak izan ditu zabalik. Egon nintek irakasle, egon nintek langabezian, amekalditan ere gertatu zaigulako, zel, bueno, gure munduan, denetari da guzti ere beti izan ditut ikerketa proiektuak zabalik. Eta gero aparte batzuetan, arkeologo profesional jardu dut, Bestetan irakasle, bestetan langa bezian, eh? Alakoa da. Baina kontuz, ere kasu horretan, argi neukan zer nahi nuen. Neri arkeologia gustatzen zitzaidan, eta, bueno, arkeologiaren esparroan, edo mundu horretan, gai desberdinak interesatu izan zaizkit. Eta neri berdin zidan, azken finean, horrekin bizitza irabazi edo ez. Neuk hori egiten nuen, eta hori egiten nuen. Mm -hmm. Horregatik jarraitu horretan. Beren momentuan ere, bat doktoratxe ikastarroak egin dituen, jarraitu nuen, ba, zan egin Proiektuetan parte hartzen duzu, induzketetara joan, lagunekin, bakarka, zeuk egiten dituzu miaketak, artikulua kongresuetara joan, ez dakizer. Jarduera profesionala, edo dela. Baina hori norberaren autua da. Beraz, kasu horretan, Txane dut, norberak ikusi behar du zein denberegoera, eta hartzen duen erabakian ikazu horretan egokitxat hartzen dut. Hamaik alditan ikusten du jendeak jarraikortasunik ez duela, eta askotan erreleborik ez dagoela. Baina nik ere realitatea horra aurrean daukadana ikusten dut, eta argi daukat hori ezin dudala kritikatu. Unexakin batean, bizitzak ez dututzen baldin badu, hau bat, Eta zatema super giraske, ba egiteko bakarrik bizitzeko em, dauka eta daukatarekin bizitzera joan nahi dudal, esan dute. Bizitzak dituen kausan normal horiek egiteko beharturik ikusten balin badu bere burua arkeologia albo batera e, usteko ezin kritikatu. da kritikatuko. Beti ere tarte txo bat egoten da baino norberaren senatik atera berreko gauza da. Mm -hmm. Beraz, pues, bueno, pues está kitoso en bat ematekotan, bueno, beti esaten da, está? Ba, escucha, veré biotsari jarraitu behar está? Ori se delako, egia esaten duen bakarra. Tal de mitad, disfrútatelo. Bai. Edo norberaren buruarekin zintxotasunes jokatu. Baita. Horrek ekartzen baldin badu, ahizu begirapuz. Neukau utxi egin behar dut. Jasta, ba, begira. Hori behar bal, eh, zera baldin bada egin behar duzuna, egin. Baibai. Galdera, zue bilo ezazte, behartako bort, bort, ezazte, nuntik egen etorritado jendeola? Zene, lehutatik egen? Gurtia, Bartzelona rna bueno organizu bai esanikoa <risa> ikasqueta <risa> berdin egin da arkeologia ez bada jendia historiako jende pillo badago eta hor e, restauraziokoa eta bai saltalde historiogenoa bai tal de curioso bai <risa> aurreko urtetanela izan da Ba begira horten beresitasun bezala euskaldun geiago dago <risa> Kostatu inzait. Ez kera sortzi urte diaia ja, induzketak egiten edela hemen, ez? Amalo ama, ugarren ekinaldia. Amalo ugarren aia? Ekinaldi. Alta zaurreti, ba, al bai. zundaketa ekinaldiak egin mm. ziala, ez e... urte. Bai. <laughs> Aire, esaterako, azken urteotan, ba, laintaldearen barruan, oiko estandarra hogei pertsonein guru, hogei, hogei tairu artean izan dela, E, kasuri gehienetan ba, bueno, ba, Kalpotik eta horritako jendea. Ba, pizka den tare. Bueno, dándolo al desagüe, eh? Kagati, baten nola daki? Ah, asko dago ta. Murcza, jendea izan dut. Horri <risa> da, nola da, nola enteaten e, da. Eh, Vivi Bata susenena esaterako, guk e eh, industeketa ekinaldia programatzen ditugunean, orduan momentu horretan Arrantza disentzialkartearen bidez azken urteotan halako e, liburuuzkatxo baten bezala PDF baten edo. eszkegi izan da webgunean eta arantzadiren diren webgunean txoko bat daukagunon horien gaineko informazio ematen den eta une jakin batean ba, interesaturi dagoen ba, norbaitek izena eman dezaken ez da. ta eta, eta gero baskotan ba, uz hau, hau eraginkorrena askotan hori izaten da Zuego lehentzen nuten? Bai, no bueno, Agus eta ere PDF-arekin o askotan, sea, bueno, askenean guk klaseko taldeak dauzkagu eta guztien artean pasatzen gara induzketetako ba, PDF-ak eta informazioa eta holan, eta hor duan ba. Arkeologoik asketa batzun Whatsapp taldea kurioso izan <laughs> Bai, duzu <laughs> kuriosoa bai, da Ba hori, e, nire partezik bukantzen juteko, larun batean, zer ze plan dau larun batean? A ber, larun batean, e, jende guztiarekin, etorri nahi duen guztiarekin geratuko gara. Abarazka terpetsa eno zea parkinean edo goizeko amaiketan. Orduan, etor dadila nahi duena horrez daun mugarik. Es dio cobra tuko, esan edot, o sea, la segunda dinner o orreza. Orre orre sta, está el arrozorik egongo. Ez ditu bueno, es. <risa> Naiko bai, eh, paño bueno. Nik ingodana izango da. Eh, aurratuko dira ne el antaldeko bikide. Jendea hartzeko. Uh -huh. Se ka bi invitartean kontuan izan ba la neigar dela, está. Ordua lembizko mugutal o sea, lebatetan era... bai? <coughs> hori de, batan? Batan? bai. bai? Ordua nik lembiz no. egin dardu dana da industeketa martxan jarri. Lana programa hor lana banatu, zer Larun La rumba de San Daniel Supercates. Eso. Bai. Bai. Bai, bai, Begira oso aukera gutxi daute. Eta urtean hiru aste besterik ez daukat. Sentitzen bai, bai. dut. Larun batean, tean arte baita. Vale, mm Hor -hmm. sentitzen dut, baina ala izan behar. Baina taldeko mm -hmm. ma, bi pertsona bidaliko ditut datorren jendearekin egongo dira eta lehenengo nengo bildu e, amaika kaldera edo neurek etxiko dut toho terrenoa mm, Norbaitek eragospenak baldin baditu oso humetxo txikia da eta sezin bueno, pertson, da oinezigo edo multa ditut pertsona sarra da hanka apurtu no egoko zaitut, arazori gabe Norbaitek eragospenak baldin baditu, ba, laza egondadien zebeinare iritsita ibilbidea bere zerrazada. No? Eztauka niongo zeltasunik. Normaldean egiten dugun, izaten da, bueno, jendea bildu momentu horretan, eh? lantaldeko kide hauekin, mm -hmm. pizkanaka, astiro, igo txendira, astarnatea irat. Neuk, bien bitartean, ba, bueno, eragospenak daukan jende hori hartu, todo terreno eta orduan ja astarnetegian sarrean atolatzen ditugu. Bizitaldia euskaraz izaten da, baina bueno, herri euskaldun batean ari gara, euskalduna gara, euskaraz izan behar. Norbait egongo balitz, euskaraz ez dakiena pertsonaba jarriko diet. Horrer ere esan edit. Sentsu horretan ere lasai egon daitezen. Norbait espaldin badaki euskaraz, ba hori ere aurre ikusita daukagu, eta, eta bueno, norbait jarriko dugu, bizita gabe geratzen daitezek. Erakutsiko diegu zer egiten ari garen. Aurtengko lana. Dabuan hartze zer egiten duzuen baita, eh? Bai. E, normalian egiten dugun, izaten da azternetegira bizita ditzoa. Baina, bueno, urterik urte, ba, bueno, momentu horretan e, egiten ari garen hori, mm -hmm. bereziki hori, lenbizi azaldu. Mm -hmm. Baliteke, bueno, aurreko urteetan egondako norbait etortzea. Orduan, bueno, pues azternetegia ordurako ja ezagutuko du senta Gainerako atal horietan, ez da ezer berrik egon. Baina gutxien ez ikusiko du, ba, bueno, zer egiten ari garen, urterik urte. Eta, alanda guzti ere, ba, bueno, unha ezagutzen ez duen, jende horrek ezagutu alizateko, begira, induzketa gune ezberdinak, alako informazio orokor bat, idei hartu dezan, ikuspegi orokor bat izan dezan, ba, bertan, zer dagoen, zer egin den, Ze zentzu daukan, ze garrantzia daukan, eta garrantzitsuena bat momentu horretan egiten da, astarnategia zabali daukagulako. Mm -hmm. Ekin jaldi abukatzen denean beharturin nago iztera Istera. eta babestera. beraz orain da momentua. Eta bigarrenik, zuzenian kalde dezake nahi duena. Bye, bye. Horrez dagoera gozpenik, norbaitez, alantza baldin baditu, hor gaude hartu Erantsuna baldin badakigu, ba, sinxotasun oso erantzungo diogu. Erantzunik espaldin badakigu, hapegira, ba, sentitzen du, ba, hori ez dakit. Baina, bueno, gutxienez aukera hori badauka. Urtean zehar ez da aukera hori egongo. Ez azta erna tegia bera ikusteko, ez, bueno, zuzenean galdetxe goaizu, ba, behirak, ba, ez du targi ikusten hau, beti interesatu zaito, salantxe izan dut honetan, zer dakigu honi buruz, behirak, ba, zuzenean. Hori da momento, aukera. Ni izan itzen iaz, da horrein dela bi hurtele uste baietz, eta esperientze hona, ozai, mendik etanak gombidatu, e, larun batean egotea, eta ikarkaitz. Niki bai, du hipe gaina lehen izan itxun, oso guztoa, e, beti bezala dana erantzutezu, galdera danai, lasai batxadaz, bertan ikusitezu, dana ikustezu, eta proetxe, merda, iruguna huetan, hori iruaztea huetan, pena matei e, iruaztea bakarrik izatea, zemoztu bezalaitea, baina, bueno, Baitare esan nahi urtean zehar plastiko eta ote garrita, es? Ba, jende bat ba. bazagit hala gehala, en plastiku galdan beti tapatzi, es? Ba, jende izkako nitxokea ba, ikustu alimau, es? Bazaitzeko, es? Abizatzeko. Bai, bueno, hori ab abizatzeko... Ikutu ez. <laughs> Ikutu ez. <laughs> eh, ez eh, azalpen badako horrek esan edut, behira. Bai. Atal batzuetan, zehuneta plastikoak zer estaltzenari diren, ba. e, e, ezin da zapaldu. Kal, ni... Normalia jendeari eskatzen diguna da... Eta, bueno, ikosten balen badukzu, iraulita daude, eta zabalita daude. Sartu beharrean, beharrean mesede zabizatu ze, haien zapaltzen duzu hor, zapaldu beharrezten zerbait, eta orduan duan, ba, bueno, arazori gabe... Eh, no muerdo ignoria bisitu. Eh, nere kasu Adides ni kenduta eta jarri nun. Sartu nitzena. Normalian modu zerrezenak, eh, euska <laughs> ba, bueno, da exelenzia stra, ses tu arau. Gure erreferentzia egoten da baita, eh, e-maila badaukagu. E, muno ondi, abildua, eh, munondi@gmx.com. gmx. Eh, industuketaren hor daukagu. Arantzadi zientzia kartera, de tuta idatchita dosera, ba Esa neut rasto patxekoa hmm. da. Da si uraski asko itiko ere jarriko ja. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Su SEO zure itzeko. E ba, ba... da konformes da bete. Bai. Bai, zo gustu. bai. <risa> Kezu de lenguastea. Au. No, bigarren. Ah, bai. Bai. Ta ondo. Bai, gozo noi. Eskoitik ondo hartu eta... Ta... Bai, bai, joe. Ondo ondo da. Antxoka, zeus egitzeko? Jende guztiago onbeidatu. Zoi eskertzea, aukera honegatik, ze horrutxune bat izaten dugu laskotan, diendearen gana eltseko, ezagutarazteko, horrendik ere gertatu izan zaidalako, eta maalau ekin aldi eginda, herriko hainbatek sekitela, hortan ari ginela, Esta, astar nateria hor zegoela. Tarduan, adan, zuzendari bezala, neuk zenbait bete behar ditut. Horien artean hori ere badago, jendeari helara zi, ezta? Hor duan, ba bueno, zui niretzat, ba, bueno, ba, primerako aukera da, ezta? Hau geldituko galdituko agrabauta, eta mendik mm. erorare bintzat, e... bueno, baita ere esan placer ba egela, ah, bertsonatei ditu, oh. eta lehen goz segundutik, e, daneako prest. Daneako prest irik-irikinda, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta bai, eh, placer ba, eh, golau pertsonat egin bilatzi, eh? Eta hori benetan, hori din igazko ezkertzea ditu. Diendi, ari stasiuna. animatu etortzea, eta, bueno, bizitatu, ta, ta galdetu, edokomentatu, ozera, nahi duan, ah. Hor dut, mam, eh, larun bata, amaiketan, abarraxkan, zita. Neuezin diat, baina zueho gozat, <laughs> eh? Du dutea. Ba, hoxe, ba, honekin bukau da hurrengo urtin beste entrevistamala eta ekarrega ba? gula. Bai, eta, bueno, nik usteit bukaeran eguna hoetan zozea ondila bilatzen maue ekin eta intzak. E, ba, bueno, hibali lehiko zozeez, geldi huo, zozeo... Bai... Ozuek, guztemazue, o... berba uste beste ekin aldi bat ozoze kontatzeko. Berra zuzeo la kontatzeko berra zuzeo ozer gauz, ba, gu hemen gau, eh? Otzein da, garabako du. Otzein da, garabako du. Mi eskar, berrego... <laughs> Hona oh, hier. Yeah. Baize, maskaregaskota ba, hurrengo tarte. Kro kro kro kro